Què tal? Benvinguts al Ningú no és perfecte, el programa de cinema, còmics i sèries de televisió que us acompanya, com és habitual, cada setmana, a l'hora de sempre, i avui estem aquí, avui sí, l'equip, el sencer, el complert, el 100% dels membres del Ningú no és perfecte, i com que tenim molta teca al programa d'avui, començarem ràpidament a presentar-los a tots. Comencem per la nostra encarregada de xafarderies a Hollywood i productora del programa, Marta Sanz. Què tal? Com estàs, Marta? Molt bé. Què tenim avui a la secció de doncs avui tenim una notícia que fa referència a la recent guanyadora de l'Òscar. Sandra. Sandra. Sandra Boloc molt bé, doncs Bullock. amb Sandra Boloc ens retrobarem després a les xafraderies. També tenim en Jacint Casadamon, l'home de les notícies calentes. Què tal, com estàs? Molt bé. Sí? Sí. Aquesta setmana has recuperat. Sí. Sí? Perfecte. Molt bé, alguna cosa ho destacar? Sí, que, bueno, la notícia de la setmana crec que tenim tres possibles directors, per l'última entrega de Crepúsculo. Bé, no sé si m'interessa gaire la notícia, però vaja, aquí queda. Com els directors són importants, com a mínim. Sí, sí, sí. Bueno, de... De... escoltarem els noms i després direm. Ara, en bon matí, com estem? Molt bé. Avui el tren ja t'ha deixat ben sense problemes. Avui la Renfe ja ha semblat bé que pogués arribar a Girona. Sí. Doncs ens sembla collonut. Uh, què tenim avui a la secció de còmics? Avui a la secció de còmics tenim més novetats del Sol del Còmic de Barcelona. Molt bé. Vam comentar l'última vegada que l'Anna Miralles havia fet el pòster, vam comentar una mica les exposicions i ara ja tenim els nominats al Premi del Saló. Doncs d'això en parlarem després, va, aquests nominats que normalment són grans desconeguts. Uh, no sé si és així també aquest cop. Mm, tenim una mica de tot. Hmm, una clar. mica de tot i tenim diverses coses que ja estan publicades aquí en realitat. Bé, això, això és d'agradir. Uh, què més tindrem avui? Doncs tindrem a banda de les estrenes, tindrem Tertúlia, parlarem de pel·lícules, de sèries, com sempre, i tenim el concurs de Panini. Òbviament que la setmana vinent ja és la setmana que ve que fem el sorteig del lot de Panini del mes de març. Si us queda res, una setmaneta més per contestar la pregunta del concurs, que és quina és la data d'estrena al nostre país d'Iron Man 2? Quina és la data d'estrena al nostre país d'Iron Man 2? Heu d'enviar la resposta, o molt vostres nom i cognoms i població des d'on ens esculteu El correu electrònic següent, ningunoes arrobahotmail.com ningunoes arrobahotmail.com Per altra banda, recordem que tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes, o si aneu a Google i cliqueu ningunoes perfecte, els primers de Google som nosaltres. Doncs que podeu fer en la web? Doncs res, mirar fotos nostres, descarregar programes antics, eh, moltes coses, i també tenim un Facebook, aneu a Facebook, cliqueu ningunoes perfecte amb accents, eh, allà ens trobareu, us podeu agregar i fer-vos amics del programa i n'em penjant moltes informacions crítiques, fotos eh, trailers, una mica de tot que nem penjant cada dia més o menys alguna coseta a la pàgina de Facebook del Ningú no és perfecte presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix a l'Igna Zerbat i anem directament amb el cinema Estrenes Tertúlia i Notícies a la Gran Pantalla en la guerra perforó un agujero en el cielo solo unos pocos sobrevivieron eso fue hace 30 inviernos no he parado de caminar desde entonces nuestra única esperanza está en mis manos nos matarían por tenerla. Yo mataré por protegerla vuelve a ponerme la mano. Això que esculltemes al tráiler del llibre d'Eli i d'Albert i Alan Hughes amb Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson i Tom Waits. l'havien vist a vemajanilla del Dr. Parnassus i també el tenim en el llibre d'Eli. És una barreja de western i película apocalíptica de la mà dels germans Bassons i directors de la película Des de l'inferno From Hell. A d'uns Estats Units destruïts, Eli viatja en direcció al sud del país amb una bossa a la seva espatlla. La bossa conté un llibre que és llegeix amb regularitat. Carnegie és un dèspota governador que vol aconseguir el llibre perquè sap que la seva lectura o atorga poder absolut al seu propietari. Eli no està disposat a que el llibre caigui en males mans, ja que de ser així podries devenir un nou desastre humà, històric i religiós. Però, en les mans adequades, el llibre pot conduir a l'entesa, la comprensió i a l'existència d'un futur. El llibre d'Eli és una pel·lícula d'acció rodada a l'estil clàssic i s'allunya del plantejament més introspectiu, per exemple, de la carretera, pel·lícula de temàtica molt semblant al llibre d'Eli, estrenada fa relativament poc. Els germans Hughes han rodar les escenes d'acció amb un sol pla i la càmera immòbil cosa que ens ajuda a veure què passa allunyant-se de les típiques pel·lícules d'acció actuals en plànols d'uns segons que confonen, maregen i personalment no saps el que estàs passant eh? Lo que està passant allà, ja l'exemple més extremista d'aquesta manera de filmar seria Transformers 2 Sí, el més extremista i el més recent, però hi ha moltíssims... Sí, no, no. I tant, i tant. Per què es filma d'aquesta manera quan abans es filmava d'una altra manera i s'entenia tot millor? En dos paroles, jo crec que la resposta és Ridley Scott, que va començar amb Black Hawk Derivado, a crear a aquí, aquestes ja no escenes parat, no? de combat, eh, amb càmera a l'ombro i movent-la moltíssim, molts de plans, va continuar amb Gladiator i a uh, tothom ara està fent això uh -huh. i tot en tierra hostil trobo que també, també n'abusen una mica sí, sí, sí, també, també malgrat que hagi guanyat l'Oscar uh -huh. okay. anem per la següent estrena a la setmana <fixi> Aún no me lo creo no debería sentirlo Sama muerta Què estàs diciendo? Tio Tomi, despierta Preparamos tortitas así mamá no echará de menos a papá ¿Quién su hermano. Tu hermano es un héroe. ¿Quién responderá por ti cuando hayas muerto? ¿De verdad que papá está muerto como tus padres? Tu padre me salvó de ahogarme en esas aguas cuando éramos niños. ¿Te pareces mucho a él? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Pásamelo. ¿Crees que soy tan antiguo? Estaba replanteándome la rapera. ¿Diga? ¿Puede decirme su nombre? Quiero hablar con mi mujer. ¿Qué? Això és el tráiler de Brothers Hermanos pel·lícula de James Sheridan, el director d'En de el nom del pare amb Tobey Maguire, Jake Giganhal i Natalie Portman. Tommy acaba de sortir de la presó. És considerat l'ovella negra de la família. El seu germà Sam és el més ben considerat. Sam és militar, com el seu pare, i és destinat a l'Afganistan. La família quedarà glaçada quan li comuniquin que Sam ha mort després que el seu helicòpter fos atacat. La seva esposa Grace haurà de criar sola a les seves dues filles. No obstant, comptarà amb l'ajuda de Tommy, del que finalment s'acabarà enamorant. Tot torna a donar un gir quan resulta que Sam ha sobreviscut i torna a casa. Les sospites de que la seva dona i el seu germà mantenen una relació sentimental complicarà ja la prou tensa relació familiar. Brothers ens mostra un tema que ja hem vist altres vegades, la tornada d'un soldat de la guerra, així com les cicatrius tan físiques com psicològiques. Eh, destaquem que Toi Maguire va primar 11 quilos en un mes per contrastar la primera escena de la pel·lícula quan s'acomiada la seva família amb la tornada eh, posterior de la guerra. Shoot Aquesta la dedico a l'Aram, eh? és El Cantilado Rojo. Ah. Mm, el, el, només el títol ja m'apassiona. Sí. sí, sí, pel·lícula de John Boo amb Ui. Tony Leung i Takeshi Kanishiro eh? és a dir, hi ha ja eh, ja que tenen els ulls aixinats jo crec que ja per tu uh -huh. ja és un, un set d'entrada no? home, jo, a veure, John Woo potser quasi que és massa occidental i tot per mi aparentment si sí. bé, torn, John Woo torna a rodar el seu país després de resultats tan irregulars als Estats Units de pel·lícules com Cara Cara Windtalkers, Broken Arrow, Alarma Nuclear o Mission Impossible 2 Woo ha rodat una història èpica ambientada l'any 208, explica'm una queda de què va. Cao Cao, el primer ministre xinès, rep l'autorització de l'emperador per entrar en les terres del sud amb l'objectiu d'enfrontar-se amb les forces rebels dels cabdills Liu Bei i Sun Quan. Quan les tropes de Cao Cao aconsegueixen derrotar les de Liu Bei a la batalla de Shang els homes de Liu Bei no tindran més remei que refugiar-se amb l'exèrcit de Sun Quan per mirar de derrotar a Cao Cao. La batalla final tindrà lloc per terra-mar i decidirà el futur dels tres regnes el de Cao Cao, el de Liu Bei i el de Sun Quang i el del País Sencer John Boo ha volgut fer una pel·lícula que pugui interessar a un públic més global no tan sols a l'asiàtic així que se serveix d'actors que hagin treballat en pel·lícules eh, asiàtiques de ressò mundial John Boo combina el seu relat elements històrics amb històries de ficció i hem de dir que El Cantilado Rojo originàriament són dues pel·lícules que el nostre país ens arriba amb una versió única i retallada de dues hores i mitja. És com, per exemple, jo que sé, aquí eh, al Vil el Japó s'hagués estrenat com una sola pel·lícula de dues hores. En realitat són dues pel·lícules de dues hores vint cadascuna. És uh -huh. clar a veure... Mmm... <coughs> No és la primera vegada que passa en pel·lícules asiàtiques de gaire històric o èpic, i malauradament doncs, aquests retalls es solen notar i repercuteixen negativament. Així que us recomano que si podeu veure la versió íntegra, eh, ho feu per gaudir-la doncs, eh, com cal. I ja veurem com haurà quedat aquest pastitxe de, de pel·lícula retallada i deixada a la meitat del seu metratge. Fe I que arriba aquest cap de setmana To hi estari dos 3D a l'espera de l'estrena el proper 30 de juliol de Toy Story 3. Durant aquest any gaudim de la reestrena de les dues primeres pel·lícules que van fer famosa la marca Pixar per tot el món. Si l'octubre passat es restrenava la primera part, aquest cap de setmana és el torn de la segona. La novetat és que ara la podem gaudir en 3D, malgrat que en el seu moment va ser pensada en 2D. El Toy Story 2 3D és la primera pel·lícula de les moltes que s'apropen ara que s'acosta Setmana Santa en estrenar-se en 3D. La setmana vinent tenim l'estrena de la cinta de terror Escar, aquesta sí rodada originalment en 3D i l'altra setmana, Fúria de Titanes, malgrat que s'hagi filmat en 2D, s'estrenarà en versió 3D per mirar de arrossegar el públic encantat amb les dimensions d'vatar. La pregunta és: hi han tantes sales a 3D com per absorbir la quantitat de pel·lícules en 3D que ens arribaran? No? Ara, no, no, clar. segur que no, impossible Com ho fem això? Com ens ho mengem? si sí, clar? pel·lícules puc... que aguantaran una setmana en cartellera i fora clar i després les passaran en 2D Si sí, sí, sí. sí, és que es pot reproduir Jo diria que sí, que no, no hi haurà problema No, no, no, perquè Avatar encara tira Vull dir, és que esclar que... no és... Vinga, acabem amb el triplet de les últimes estrenes Comencem per Los niños de Timpleback, de Nicolás Barí amb Gerard Depardé i Caral Bolquet. Els adults de Timpleback decideixen abandonar el poble davant, davant l'indisciplina dels seus nens i així donar-los una lliçó. No tots els nens ho veuen com una mala notícia. El conflicte entre ells no tarden a esdevenir i dues bandes rivals s'enfrontaran pel control de Timpleback. El mar ajeno, pel·lícula d'Òscar Santos amb Eduardo Noriega i Belén Rueda produïda per Alejandro Amenávar a un amic de la seva facultat Un metge totalment alienat dels seus pacients és amenaçat en un pàrquing per un home armat El despertar només recorda una detonació a Poc a poc s'adonarà que ha canviat i salvarà pacients que fins ara creia perduts I la darrera, Tensió sexual no resuelta, pel·lícula de Miguel Ángel Lamata amb Norma Ruiz, Fele Martínez i Santiago Segura, del director d'Una de e Zombies i ICDC. Eh, amb aquest currículum, de fet, ja ho hauríem de deixar aquí, no hauríem de continuar parlant d'això. Estem davant de la típica història d'un joves estudiants i un professor eh, amb aquest humor que té la comèdia espanyola actual, de bo que fa enyorar la figura de Paco Martínez Soria. Imagineu-vos com de greu és la cosa. El referent més imminent és fuga de cerebros, o sigui que, bé, en fi, que la vida és curta i que segur que teniu millor coses a fer. Jo crec que l'estrena de la setmana, sense dubte, és Toy Story 2 3D. Ah, bueno, però esclar, aquesta no conta. Com que no compta? Com serà no compta. genial. Genial, oh, la millor que, pel·lícula de la setmana. Que sí, que sí, però home, que, que no és novetat. Vinga, Jacint, despertem una mica i anem amb les xafarderies de... Ai, perdona. Bro. Les notícies calentes. Vinga, Jacin, com vulguis, comença a atacar. Uh, comencem pel Capità Amèrica, mm -hmm. que ja tenim els dos candidats que sembla finalistes, el tal paper protagonista. Estem buscant la trinca, no?, una mica, pitjor, el Capitán Amèrica. Pitjor, pitjor, pitjor. <laughs> buscant el Capitán Amèrica. A veure, agafeu-vos fort. El primer és Ryan Philip. Eh... Uh... Està segur d'això que dius? Bueno, això és el que fiquen per internet, o sigui... Que jo he sentit infinitat de noms, en fi. Aquests són els finalistes. Sí, Ryan Phillips. Ryan sí. Phillips i l'altre en Channing Tatum. Uh -huh. Home. En Tatum, tant per I tant, tant. tant Channing Tatum està ben proporcionat com per fer de Capità Amèrica... Ryan Philip és molt maco ell, però no sé no, no acaba de tenir el físic molta fusta d'actor tampoc li veig a Ryan Philip com pors. Era tampoc el capità americà. Només hi ha hagut un actor amb fusta d'actor que hagi fet pel·lícules de superherois. Mm. que és en Robert Downey Jr. fent ah sí, sí, perquè sí perquè el que és la resta home, Edward Norton, Hulk també, home, no fotem ah, però feia el que no era el superheroi per dir-ho Val, però també conta, home bueno. oh, Jessica Alba també va ser una mister fantàstica <ríe> després també la mateixa pel·lícula que ja tenim a Ocranio Rojo que serà l'Ugo Weaving està confirmat? Ah, aquest sí, ja ha uh -huh. firmat bé, ens sembla bé sí, eh? jo sí. li veig a veure el maquillatge com li fan per això sí. Perquè em fa una por no, no, bueno, Millor que el telefilm aquell que Que corre Ai, sembla que l'he vist Sí, jo vaig tenir la desgràcia de veure'l El telefilm aquell horrorós Que es va estrenar directe a Vídeo Un sona, l'ho he vist Entertainment Weekly Que assegura que Summit Entertainment Que és la productora dels films de Crepúsculo Està buscant el director Per la seva última entrega de la saga i hi ha tres noms a la taula agafeu-vos forte, eh? Sofia Coppola hòstia Gus Van Sant i Bill Condon que és el director de Dream Gals. Bill Condon, els altres dos és que és totalment Home, Sofia Coppola seria un puntazo, vamos. Si ho fas Sobi Sofia Coppola, jo veig escena lésbica de Kristen Stewart a la pel·lícula. Buah, mm. què més vols? O sigui... <laughs> uh, després, un cop ha acabat el rodatge Social Network, en David Fincher té dos projectes amunt la taula. El primer és un biòpic sobre la figura de Bobby Fischer, el mític jugador Treballada, de Scacs. Eh? Vull dir, l'altre vegada, l'història de Bobby Fischer, si hi ha una pel·lícula d'això que està bé, ja n'hi ha prou, no? Home, si el Fincher té ganes de fer això, jo li deixo fer, eh? Però si ja està, i ens la sabem, l'història. Hi ha una pel·lícula, punt, no és tan antiga, tampoc per fer un remake de Bobby Fischer. Em perdones? Bueno. Té l'explicació, tio? Estic mirant de recordar de quan és la pel·lícula de Bobby Fischer. Jo diria que finals dels 80. Home, doncs ja fa un cert temps, a més, ara és mort ja però no bé doncs a part del biopic aquest també té, té damunt la taula l'adaptació americana de los hombres que no amaven les mujeres les Tick-Larsson mm, quasi que passi eh en fi no sé però això si li fa il·lusió Fincher normalment té bastant bon ull com ah. va fer l'habitación del Pánico tothom deia té dies, de, de tot? dies de tot després Tim Spielberg que si sí, ja us confirmo s'ha tornat boig perquè vol fer una pel·lícula que es diu Robocalypsi. Oh, genial! Però és el títol, em sembla boníssim. Genial! Però és millor Robot Chicken, saps què vull dir? O sigui. <ríe> bueno, no sé. El guió sobre en Drew Goddard, que és el mateix guionista monstruoso, i la història tracta, adivineu, sobre humans lluitant contra robots gegants. Bé. Genial. Brut. Jo, mira, això ja em suïcido, ja he Vest vist allà tota la meva Gilbert, vida. O sigui, ja està. Pensa que hi haurà una nena protagonista un àlien bo serà Jurassic Park Clar però que canviant sí. dinosaures per robots ja, ja, no, amb no, nens pel des. mig què més vols que més vols Uf, que es mati aquest home, no uh, deus, home. Uh, Mel Gibson que afronta el seu somni d'infància perquè dirigirà un film sobre vikings i que després de dirigir-lo retira de la direcció ha dit Uh, què diu aquest també? Aquest s'ha tornat a boig com tu, eh? A mi el que em fiquen, a mi el que m'han escrit. Uh, el guió serà de William Monaghan, que són mateixos infiltrados, protagonista serà en Leonardo DiCaprio, i com no, uh, tots els diàlegs serà amb la llengua original vikinga. És boníssim, és que Mel Gibson s'ha tra trastocat també. <ríe> Des de la Passió de Cristo va tenir allò una visió, va dir, a partir d'ara la pel·lis amb llengües rares i subtipades. Però us creu en Leonardo DiCaprio, de vikingo feroz? De viqui vikingo, vale. Ja, la, Marta, la, Marta, la, Marta <laughs> sí. la Marta diu que sí. La Marta De vikingo, però... però... si li foten un sopar... No, no, com... ei, ei, ei, està forta' eh. El... De l'anar a dir, Caprio està, està fort, eh. Estic segur que li faig un pol aquí mateix o guanyo? Bé, m'agradaria veure-ho. Va, truca'l. Truca'l. El... que estàs, ja t'ho dic jo, que no tens per res a fer. Eh? Amb obres el... drets segur que el guanyo, eh. Ah, sí, amb el dret, de Hombre... Uh, després, i última notícia que Dràcula s'ha ficat de Marvel Hollywood i tothom en vol fer una adaptació i se n'estan planejant quatre en moment Quatre versions de Dràcula Sí, us dic els títols i una mica de què aniran Dràcula Year 0, que és Alex Proyas, està interpretat per en Sean Worthington que ja en havíem parlat i és un biòpic sobre Vlad Tepes amb detalls ficcionats sí, és bueno. vale. The Last Voyage of the Matter que és un film dirigit per a... Estefan Rusowitzki quina por em fas que no el conec, em no, tampoc. i basat en els quaderns del Capità baixí que va portar Dràcula fins a Anglaterra us en recordeu que la novel·la surt en ties el... bé, doncs sí. sí al final també faran la, la pel·lícula de, de la tia que li va portar un dia el cafè a Dràcula Home, pues seria molt interessant ah, que... perquè aquella senyora ha viscut moltes coses sí, sí, sí. després tenim la pel·lícula Blood que original, dirigit per Anthony Mandler i serà un biòpic Pur sobre Blat Tepes. Uh -huh. I per última, Dràcula de Undead, es pronuncia així? Sí, Undead, sí. Que és una adaptació de la novel·la de Drake Stoker, que és descendent de Bram Stoker, que s'acaba de publicar recentment. M'han uh -huh. costat totes uh -huh. les llibreries, s'està venent bastant bé. I on s'explica tot el que ells va passar al grup format per Mina Harker i tots aquests quan van matar Dràcula, que resulta que hi ha una presència estranya que els persegueix, és molt emocionant, i passa a 1911. I això ja m'agradaria veure quanta realment veu a la llum, eh? perquè quatre pel·lícules d'això és que no s'aguanta per allò. Ja em vull fer un en Playmobils. Home, tu ja saps qui ha a la notícia, no? Per tant, sí, el més probable... El meu monoguionista s'ha passat la nit escrivint el guió. No el Tens un mono a casa? Dins l'Armari, que escriu guions. Ah, i tu fa cada, cada dia? Sí, eh? Bueno, molt sí, bé, sí, molt sí. bé. Per encarar el dia tinc un guió i me vaig llegir. Sí, un bon. Perfecte. Deu que escriu els comentaris al Facebook, perquè a vegades no en tinc res. Ja està Marta que tu no entenguis els comentaris que la gent fa per Facebook. Ens estàs patant aquí els auriculars. Molt bé, doncs, uh... Un dieto per... sí, sí. Un dieto, sí. no, pre... ara faig modo off, off, Molt bé, Marta. anem directament El que en visques aquesta setmana. Bye, bye, bye has sí, to keep on talking they like the way I'm walking you're saying that you want me so post the cord I'll let you film me si de cas comencem parlant de la novetat d'aquesta setmana que és Green Zone, la pel·lícula de mm, Greengrass i Matt Damon, la parella de les últimes dues pel·lícules de Jason Bourne eh, començo jo Marta? vinga, doncs començo jo a veure, si les hem de comparar amb les de Burn, la veritat és que menys, eh? és a dir no, no, no arriba en el nivell un altre tema és que això ja no sé si és problema meu, que amb les pel·lícules de l'Afganistan tinc un cert problema de que em carreguen eh, eh, o l'Iraq en aquest cas eh, bé, ho poso tot al mateix sac però eh, no sé, se'n fan com pesades eh? ho trobo molt repetitives eh? sempre tracten una mica de lo mateix eh? I, i aquesta també és que és molt, molt acció són gairebé dues hores d'acció i a vegades cansa cansa tant potser pel moviment de càmera el que havíem comentat abans al principi del programa que també a vegades és, és excessiu i que va d'escena d'acció encadenant escena d'acció el mèrit que té potser el de les armes de destrucció massiva, el guió que està molt ben explicat vull dir, a vegades aquestes pel·lícules eh, intenten rebuscar-te la cosa i, i complicar-te que no acabis entenent exactament el que està passant no, no, aquí la veritat és que és molt entenedor saps perfectament el que està passant i t'ajuda a entendre una mica realment com devia anar això de les armes de destrucció massiva a través d'una doncs, periodista que està investigant i més el personatge de Matt Damon que està molt preocupat per les motivacions de la guerra és a dir, que té una part que sí la pel·lícula i una part doncs potser més més pesada i més avorrida però vaja, no sé, això ja, ja t'he dit problema meu potser amb aquest tipus de pel·lícula i l'altre és que massa, massa massa acció també és que ostres no aprofundeixen els personatges i trobo que hauria estat interessant que hagués aprofundit una mica, es queda molt su la superfície d'ells. Marta, el teu comentari ja no sé què dir <ríe> Surt sur guapo aquest... en Matt Damon o no? Ah, doncs no em pensis M'agrada molt més Invictus Trobo que està, que està molt bé, ell sempre ho fa bé Però trobo que està mica Desaprofitat en aquesta pel·lícula I el que potser Carrega una mica És això, són carrers Molt estrets, camben a l'espatlla I vinc a córrer i ara Un primer plànol així, no sé Mm, i a vegades són un quart d'hora l'última escena sí, sí, és que són és escenes que són molt hora. llargues molt llargues. però potser es fa una mica pesada perquè és això, no hi ha antecedents és senzillament aquell moment, aquell punt, aquella acció i ja està, i no hi ha, no hi ha més en els personatges no saps qui són com han arribat, que pensen bàsicament bueno, el Matt Damon una mica, veus que, que no està d'acord amb el que... Mm -hmm. bueno, primer està desconcertat, que està molt bé no? està desconcertat i però trobo que està ben explicat el guió, que tot i que estic d'acord és superentenedor, perquè està molt ben explicat és el millor que té la pel·lícula aquella pel·lícula que va fer en George Clooney que no vaig entendre de res absolutament jo crec que ningú, siriana, ningú l'ha entès jo crec que l'hauria de tornar a veure perquè jo no vaig entendre massa bé l'hauries vist 20 vegades, encara no l'entendries la trama era massa rocambolesca, massa noms aquí sí que hi ha noms, i ha cares però tu presenten força bé hmm. també... Bueno, també està doblada eh? Perquè parlàn d'Irac, i ni d'Irac en, IREC, en, IREC, en clar, no sé, sí, curt o en, en... Sí, sí, I, uh, I també expliquen una... però és clar, tot lo de l'Irac, diguessim que ho passen per sobre, eh? És més aviat la... això, les armes de destrucció sí, massiva que no els troben com i com es va és descobrir, que no les troben. I uh, bé, ara d'aquí a la realitat, doncs, uh, hmm. no se sap. També... La gent va sortir del cine pensant que allò era la realitat, eh? Home, una mica sí, no? Està basat en fets eh, reals, passa que ho ha plantejat, doncs, com a... Va anar així, de fet, el tema de, de com es va descobrir, el fet que no existien aquestes armes. Vosaltres, Jacin Arama, heu vist alguna cosa, no?, al cine aquests dies? Sí, però la veritat és que vaig un peu retreçat, eh? Reba i vol, va, ràpidament. Rebible. He anat a veure, aprofitant que s'han restrenat, gràcies a l'Òscar que va guanyar, El secreto de tus ojos, uh -huh. que m'ha però la trobo una pel·lícula que hem vist altres vegades, que a vegades aprofita amb que de la millor pel·lícula estrangera per ensenyar alguna cosa més original, la més arriscada, i aquesta, bueno, doncs és Ricardo Darín i Juan José Campanella fent una bona pel·lícula. Uh -huh. Realment està bé, m'agrada. Bueno, Molt bé. Aquesta i l'última dels Cohen uh -huh. també vaig ja a veure. Que ja vens ja antic eh? Ja vinc d'antic, eh? clar, clar. Sí, sí, la veritat és que si sí, no tinc excusa. Que és... Uh... O sigui, Coen no per cent sinó potser 150% i tot, perquè són el, el, els temes que a ells els a tractar sempre les pel·lícules de gent gris en general jueus, sense sortida, que completament derrotats per les circumstàncies o, o que no tenen la possibilitat de decisió. més a més, tots els seus protagonistes són una mica peripatètics, no es mouen, no actuen es queden tots una mica aturadets sí, sí, i aquest n'és una, una altra és una cosa una uh, si t'agrada el cinema dels Cohen, això és Cohen en Estat Pur Uh -huh. Tu, ja Jacint, has vist una altra cosa? Sí, los hombres que miraban fijamente las cabras uh -huh. ah, A mi m'ha agradat, és una comedia Bueno, comedia, una comèdia que està bé Molt irregular, el ritme sobretot uh -huh. Hi ha gats que són molt bons Si després passes potser 10 minuts que no passa absolutament res Però bé, que jo escluïa En Jeff Bridges, que m'han fet gràcia Com a mínim els seus personatges Leu en MacGregor ho fa bastant bé I res, m'ha fet gràcia està uh -huh. bé. Molt bé, doncs uh, Marta, box Office Anem a veure s'ha estrenat als Estats Units El que més sona als Estats Units al box office No estona, Marta, hem de parlar tuia de les músiques perquè, no sé, últimament m'ho posa coses molt estranyes, eh És Pecho Boys, això? Ara, ara, ara sí, home, ara sí <laughs> Vinga, a la posició número 5, Remember Me, entrada de la setmana amb 8 milions. A la 4, Shutter Island, 4 setmanes, en 108. A la 3, She's Out of My League, entrada de la setmana, amb 9 milions. A la 2, Green Zone, entrada la setmana, amb 14. I a la posició número 1, dues setmanes consecutives, en 209 milions de dòlars, Alicia en el País de les Meravelles. 200, 200 209 milions de dòlars sí, sí, la mare sí. que ho va parir s'ha estrenat en sales 3D i Max eh, també, vull dir que això ah. d'estrenar en sales 3D ajuda sí, sí, que les recaptacions jo, ja que que... pugin bé, mentre Tim Burton continua triomfant en el primer lloc, Green Zone debuta discretament en el segon la mitjana crítica és una B Wesley Morris del Boston Glove diu va massa de pressa per pensar i les seves idees polítiques s'han discutit fins a la mort, i li posa una B menys el Roger Abel del Chicago Science Times diu una mirada a una guerra americana duna manera com gairebé cap pel·lícula de Hollywood ha fet mai, li posa una A. En tercer lloc, entra She's Out of My League, que aquí es dirà en Sueños, una comèdia romàntica protagonitzada per un jove guarda de seguretat d'un aeroport, que és el, el Jay Baruchel, que enca, encara surt amb els seus amics d'institut. Un dia, una noia deu, li proposa una cita. Els amics i família de Kirk intenten fer veure que no té res a fer perquè ell és, com a molt, un cinc pelat. La mitjana crítica és una C. El Roger Ebert diu la pel·lícula no és una comèdia memorable però en un gènere on moltes pel·lícules lluiten per alçar-se de 0 a 1 és aproximadament, o, oh, un 6 i mig li posa una B el Matt Page de Chicago Tribune és l'altra cara de la moneda, eh, referent al títol de la pel·lícula que és She's Out of My Lake o sigui està fora de la meva lliga o fora del meu abast, diu sí, ella ho està perquè ets molest i la teva pel·lícula no és divertida, li posa una D <ríe> més en fi, tanca la classificació Remember Me un Aqu Aqu Aqu Aquesta la he de dir congessin Sí, Me, és molt bona Un drama romàntic protagonitzat per Robert Pattinson L'estrella de Crepúsculo i Emil de Rabin La Claire de Perdidos És la història d'amor Atenció entre un jove que acaba de viure la tràgica experiència Del suïcidi del seu germà Amb una jove que va presenciar el suïcidi De la seva mare Espero que la jove no sigui la Claire o sí. Sí, sí. sí, sí, sí. No es poden suïcidar tots dos, ja. Bé, la mitjana de crítica és de C. Atenció a les crítiques. Michael Felix, de Chicago Tribune, li posa una C. Diu, els diàlegs et tornen boig perquè són de vergonya aliena. I perquè li posa una C? Una C és un aprovat. Sí, mare que els sí, sí. Bé, i alguna cosa deu tenir positiva. Leslie Gornstein, de Online, aquest li posa un D, eh? I atenció a la crítica. Ambientada en una escola secundària, apunta directament a l'histrionisme lacrimogen. A pas exagerat, al final voreix l'ofensiu i les interpretacions van des de l'opretensiós al vodevil uh, En fi, és igual. No, per què necessitem crítiques si els fans som fans? Bé, doncs jo ja te la regalo amb el sí, sí, sí, llacet, la, la, la pel·lículeta aquesta. Jo trobo que podríem fer una pel·lícula de mm, una hora i mitja de Robert Pattinson no sé, de pilança. Per exemple, Però jo per gent... pago pago. I com tu molta gent. I tant, i tant. I segur que triomfa. Sí, sí. Robert... Pattinson fent-se la pedicura o... Depilant-se de les cames, exacte Quina, qui, qui, oh, quina cosa Marta, vinga uh, Anem per la xafraderies uh, to, uh, Hi, it's JJ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 Doncs Marta, quan vulguis, comencem Doncs vinga, banyes per a la Sandra Bullock Hola! Vinga, però bueno té un Òscar gran... Sí, doncs sí, sí, pues, sí. pues ell estava allà al seu cantó eh? Sí, sí, sí I, I ben content i allà mua, mua, eh? Sí, sí, justament la setmana passada vaig parlar d'ell que... Ara que dius això, la... quan va guanyar l'Oscar la Hal Berry, que també el seu marit plorant emocionat, també li feia bany. I la... quan va guanyar la Hilary Swank, al cap de poc es van separar És la maledicció de l'Oscar. Uh -huh. Tres casos ja donen per maledicció. Clar, qui serà la propera? Mónic? Se'l menja. Jacint, tens l'oportunitat. No. Si se separa... No, és o altra. no heu vist el vídeo que circula per internet de com li va tirar els trastos a en Gerard Bartlett? Gerard Bartlett va tirar els trastos a Mónic? I la Mónica, ell. O sí sigui, va ser descarat. Ai, ai, ai. Però què bueno, diu? S'ha de veure, s'ha de veure. Però si en Gerard Bartlett que potser té un romans amb la Jennifer Aniston. Això és mentida. Val. Abans Mónic, no? Abans, Abans no, <laughs> Quan ja tu has diguem que controla -te, controla -te, quan ja ho has fet amb tot tipus et queden els extrems né, si que un aquests un altre extrems típus. és molt nic o sigui... ja se sap, te'n té pèl·lo i alegria pèl·lo i grassa diguem. dispara segurament quan la recent guardonada amb l'Òscar la millor actriu rebia el premi i agraïa al seu marit, a més perquè l'agraïa en públic el suport que li havia donat no es podia imaginar que mentre havia estat rodant la pel·lícula The Blind Side la que li va donar l'Òscar Jesse James, el mecànic de motos estava tenint un afer molt picantón amb un model de tatuatges que l'Ignàcia ha tingut l'oportunitat de veure la, sí, la Marta va ensenyar en la pantalla. foto no es veia dona, només havien tatuatges i unes peres <laughs> unes peres enormes perquè anava a ensenyar, a veure, a veure, ensenyava com heu dit que diu aquesta, aquesta noia té un nom complicat ara vol, eh? ara el diré. aquesta és l'exclusiva que publica la revista Intouch Potser si busques la revista Intouch surt de boca de la model coneguda com Michelle Bombshell, Bombshell és el seu dònim Bombshell de bomba Bombshell, com la Shell és la Com les gosolineres Sí, bueno Una Bombshell penso que és una bomba-lapa Una bomba-lapa En general s'aplica fent referència a dones explosives, per dir-ho així És equivalent a dones explosives Si t'agafa el pit, te destrossa com una bomba-lapa Jo la veig, eh Michelle Bombshell McGee o sí, sigui, és lup lupugi, o germà en maggi. Quał <ríe> germana en tot sí, cas és, és, és l'oposata a Sandra Bullock eh, sí, totalment, el marit de la Bullock ha tingut una aventura d'11 mesos que han inclòs 5 setmanes de sexe amb aquesta model seguides? a veure, ni jo ho he aconseguit això m'estàs dient perquè ets un esquifit la model com sota, se menja eh? aquesta també se te menja eh? i no com Monique, també se te menja bueno, eh, aquesta potser em deixa seco com la Muhammad la, oh, wow, sí. la Maggi s'excusa dient que mentre mantenien la relació es pensava que ell i l'actriu ja no estaven junts que s'havien separat si ho hagués sabut, diu, no s'hauria enrotllat amb ell i això ah, claro. ens ho hem de creure sí. mentre Bolo que estava a Atlanta rodant, Michel va fer sexe com a mínim un cop a la setmana amb l'estrella de Monster Garage d'aquí per cert ha desballat algunes intimitats en aquesta entrevista a Intouch com ara que no porta roba interior i que no usa condons però és un guarro Mira, és un guarro i, i, I, un no, responsable. i una responsable exacte. Jo el veig molt bé perquè els condons van molt cars i no són reutilitzables El dia que siguin reutilitzables jo en compro Que guarro Michelle li havia posat un sobrenom Li deia en la intimitat Vanilla Gorilla Vanilla Però referiem alguna part del seu cols? Sí Sí i unuen com s'ha sabut això? Perquè vale, ella, ella havia ha xarrat tot. Tot. Tu et trobes troba les fotos ara? De... Sí, però és molt petiteta. No sé si busquen alguna més gran. Sí, sí, busca la gran, <laughs> perquè jo, que no te cabran a, a, a l'iPhone la si foto. vas a i bueno, és clar. Si vas a IMDb i posas St. George James i Newsdesk, doncs, bueno, en fi, és molt una mica complicat uh, Què més? Uh, parlem de guaperes El Ross guaperes de Sexo en Nova York Busca un amor Jason Lewis, Lewis, que a la sèrie hi a la primera pel·lícula de Sexo en Nova York i em penso que a la segona també sortirà fa de Smith Se'n recorda el senyor Smith, aquell rost guapíssim Samantha. El xicot de la Samantha uh, Doncs aquest noi està a la cerca i captura d'una noia que ha de tenir dues coses no, ja sí Estic segur que una de les coses no serà braços Que superficial Pos pues si no et dit res pues jo... estic, veient, estic, tenir... Estic rient del còmic el jueves que tinc aquí Ha, ha de això. tenir intel·ligència i humilitat Va no ni Jason Lewis ha confessat que no té cap noi a la seva vida de moment tot i que havia sortit amb Rosario Dawson no està malament ho no, no, no, s'agrada mal. que... Rosario Dawson em fa molt de... Fas... Però, uh. però sí, sí aquest no. noi paga perquè no es llegi de Pilar Robert Pattinson i Exacte. li s'angúnia no, diu, diu que la noia ha de ser atlètica i que li agradi l'esport mm. o sigui, queda intel·ligència humilitat i atleta va Justin Timberlake, que retrobarà amb Cameron Diaz. Ah, sabeu que era un Sí, don, i tant, don. Doncs Timberlake i la seva ex, l'actriu Cameron Diaz, tornaran a veure sovint perquè formen part del càsting per a la comèdia Bad Teacher. Mal professor. Pot ser que el resulti estrany tornar-se a veure i haver de treballar junts donades les circumstàncies. La parella actual de Timberlake, Jessica Biel no li deu agradada eh? no gens perquè mm. ja hem parlat d'ella i, i dels... bueno, no li agrada massa que en, Timber... o sigui, en Timberlake no es vol comprometre suposo que perquè vol tenir no sé, oportunitats obertes Home, esclar, a... ell... i ella sí que vol que pot, pues, però diu que està molt excitada pel seu xicot uh... Qui? ella Jessica Jessica sí, pel seu projecte no? ah. el projecte de treball no? ah, de la ah, pel pel pel·lícula. diu però la gent es pregunta què farà? potser es deixarà veure pel set de rodatge de tant en tant ja ho visi de sorpresa, hola, honey, no? Hmm. Honey. Pues millor que visi, perquè és que si no es pot trobar alguna sorpresa, eh, si no avisa. Home, la qüestió és que no visi. Home, fi. no, perquè això és temerari, i tu ja vas a buscar el risc si no vises, ja vas a, a buscar... Saps com el professor i l'examen sorpreses, això? Exacte. Doncs potser sí que ho vol fer, no sé. Mm. Tenim fotos de Nicole Kidman i la seva nena, no són res, no, és la mar d'innocent, i mm. si vols, les pots penjar Va, no, no, si sí, hem parlat de la sex sexboom aquella lo que <ríe> estem aquí la posem al facebook aquesta si Però, voleu. ostres, Però... jo no havia vist massa fotos de Nicole Kidman i la seva filla després de gaudir d'un breu temps junts en és... família passo de la notícia no, no, digues, ah, digues. És... No. és que vaya públic Nicole Kidman i la seva filla Sandy i Rose es que, esclar, ens, que ens parles d'una que li posa nom al membre de l'altra i cop i volta Nicol Kim i la nena, dius, hi ha un contrast de, de fotos a veure ni ha moltes. Sí, sí, ha davin de tot. Van arribar a l'aeroport de Los Angeles dilluns passat segons ha declarat ella, el vol de tornada havia estat més relaxat que per a la parella Kim Mane Urban, el cantant de country. No ens n'oblidem que unes vacances recents es veu que van tenir un viatge de malson perquè la nena de 20 mesos va estar cridant tota l'estona estona que dur al vol i ella va estar passejant la Muni i Vall i disculpant-se amb els passatgers, diu que va ser horrible. Uh -huh. bueno, això perquè no has tingut, bueno, És normal. Sí, sí, sí. Jennifer Aniston que li agrada que els seus gossos li llepin la cara bueno. Ah, bueno, ara se'n diu cara Ara, amb sisplau Això és vermella Això és vermella directa Vermella directa Fora. Ara, ara. Hola, que tu ets com el sí, quart d'arbitre. Jo? No, <laughs> és veritat, jo per menys he anat sí, expulsant. I, tant, i, tant, i tant. Sí. Això, això, això és un comentari que, que l'hauria fet en Jacín, eh? Però sí. no és propi de tu ara, eh? Imagina't, imagina't. Això és molt... Va, és el pitjor que sí, passa. És que l'he dit tot callat aquí. Va, deixeu que la Marta acabi la notícia. Sí. Diu que no li molesten absolut que les seves mascotes. És que ara ja no puc continuar. <laughs> és que clar. Per què? Va, li passin tu? la llengua per la cara ara cada cop que l'he deixi cara va. de fet ha declarat a la BBC News Beat que la millor experiència en el cinema la va viure rodant no sé, Marley amb mi? com es va dir aquí? Marley and Me? Sí, no sé mar com es va dir aquella de l'amic Amb Jacint amb sí. en, mar mar mar en, en, en Lee Owen Wilson Marley i jo, sí, mar jo sí, sí. perquè hi sortien gossos i ella adora els gossos i afegeix que els seus gossos que en dos, no en Norman, és sí, enorme, mm. especialment mm. no és un gran llapador, i és tot molt dolç i tendre, i d'oli tampoc llepa massa se li agrada que llepi ha provat en marmelada <ríe> <ríe> prou sisplau Sí, avui és que... M'està costant, sí, m'està costant, m'està costant a mi A mi també m'està costant A mi també m'està costant, a a també costant En fi, d'altra banda, parlant de la Jennifer Aniston Doncs que Gerard Butler, allò al les habilitats de cuinera que, que demostra Jennifer Aniston A qui li encanta fer menjar mexicà Li agrada cuinar-lo i menjar-se'l Així és que... Molt bé, li va fer un àpat, no? va fer un menjar. Molt bé, ja... un plat al un... sí, Gerard. No sé, unes fajitas, uns guacamole. Avientes una altra cosa. No ja sé ni nou, eh? Unes fajitas. Si, si tens problemes amb la teva uida, ves a l'otorrino també. És si eh? que... que... la boca tancada. Crec que la Marta fa, ho, ha fa... sí, que ho ha fet expressament va provocar-hi. fet expressament. bé, va. I acabo. Sí, Val? que s'està descontrolant el tema Aquesta setmana s'ha pogut veure per fi Angelina Jolie i Johnny Depp junts eh, rodant eh, a Venècia la pel·lícula El turista de turist mm? suposo que no la traduiran més De, turist. de, turist, sí de turista, ho he traduït ah. per tu eh? Eh, la qüestió és que es veu que comparteixen eh, taxi-barca mm. taxi-barca perquè però... no fas fora ja esta... però una habitació d'hotel no, ah. bueno, això no se sap ah, no, no, se no sap. crec, no, hi ha ah. la Vanessa eh? la Vanessa està allà controlant i el Brad Pitt ja ha anat eh? sí, sí. amb els nens, 4, dels 6 doncs ja està, ja està, Ostia. ja no hi ha res a fer ja. <laughs> tranquil, la Vanessa està tot controlat i no Però ho heu comentat, el d'en Sam Mendes que s'ha separat? ah no, no s'ha separat Sam Mendes? de la Kate Winslet ah, no. no pot ser, ah, ho he llegit -ho sí. el no, és mentida Mm. jo ho que llegit periodic, eh. Marcat que no t'informes. Eh? Eh? Parles de la fila ni col·quic que manca que no. A s'ha coses més interessants, o Parla de vainel, vainel vai la gorila i <laughs> Ai, diós. <laughs> Vinga, man, anem una mica a la tele i... No, no, la de la Micheva aquesta ha sigut un moment interessant, eh? Sí, sí, veure, sí, ha estat la notícia pels seu nom. La notícia de la setmana. Vinga, som hi. Series en oberts als 40 minuts. Doncs comencem parlant de True Blood perquè la tercera temporada de True Blood debuta a l'HBO el diumenge 13 de juny, a les 9 del vespre. Per tant, ja s'apropa l'estrena de la tercera temporada d'aquesta sèrie. Una sèrie que veu la llum 4, i ho farà aquest divendres, que és Samantha Q, que és una sèrie sobre una... Jo no l'he vista, no sé si vosaltres la coneixeu o heu vist alguna cosa. No. Bé, és la història d'una psiquiatra és una mica com aquella pel·lícula a propósito de Henry, eh, del Harrison Ford sí? una persona sense escrúpols infidel a la seva dona que de cop i volta perd la memòria i va uh -huh. descobrint tota la vida que tenia abans que era una merda a fi al cap i que és bona persona doncs Samantha, què? és això precisament, la protagonista és la Christina Aplegate, que la recordem per ser una de les uh, protagonistes d'aquella comèdia clàssica que era Matrimoni amb conijos uh, anem per una altra sèrie, ciència-ficció anem per Battlestar Galàctica perquè han hagut eh, bueno, les audiències de Caprica que és el seu spin-off, que és una sèrie que diuen que està molt bé, però que a nivell d'audiències la veritat és que no està funcionant molt bé d'aquí que ha sortit la notícia que des, de, des del canal Sci-Fi que han parlat amb, amb, amb, el, amb el Murk, el creador de Galàctica, perquè prepari un altre spin-off de Galàctica, i en aquest cas seria un spin-off que podria continuar la història dels protagonistes i que en tot cas succeiria a l'espai, eh? vull dir, si no ben bé serien els mateixos actors, sí que continuaria la trama de la sèrie eh, de forma directa, que no seria una prequela Però una cosa, aquí tots hem vist el final de Jo no l'he vist, no me l'expliqui, plau, no l'he vist encara no he vist què hauria de fer ara Ignasi? no, sí, calla, sí, has tingut, calla has tingut temps de sobre em vaig molt endarrerit en Galàctica sisplau. no, t'ho demano, demano, eh? demano si oh, no sortiré que... de, de l'estudi immediatament eh? <laughs> va, bé, va esperarem, esperarem bé, el cas és que Sci-Fi està interessat en una, altra, en una altra sèrie que continuï l'argument de Battlestar Galàctica que sigui una space opera a la fi al cap uh, una sèrie que ha acabat que recuperin Firefly Ui, sembla ara, que la cosa, ara, ara. La cosa ara. està complicada. Una sèrie que acaba, que és Scraps, i ho fa aquesta setmana al canal ABC, eh, la novena temporada d'aquesta sèrie sobre metges estudiants. No sé si tu has vist aquesta última temporada. No, la veritat és que sembla que com les tres primeres, però, um, a veure, és normal que després d'antes temporades d'una comèdia ja ja no tingui interès. De fet... Jo no, sé, no, no crec que arribi veure mai la vuitena temporada. La novena estava protagonitzada per uh, nous estudiants de medicina, suposo els protagonistes i les audiències han estat catastròfiques. Notícia bomba de la setmana al món de televisió. Katherine Hegel deixa Anatomia de Grey. Sí, Liz Stevens, fora. Ah, però encara funciona Anatomia de Grey? Sí, funciona i funciona bé. La veritat és que fem una mica de memòria la història de la Katherine Hegel amb la sèrie és de jutjat de guàrdia. no Primer, l'any 2007, recordem els primers conflictes que van involucrar a Isaiah Washington i Terra Knight que van acabar amb l'acúmiadament deIsaiah Washington. Kath Higel, molt amiga de Terra Knight, es va manifestar al seu cantó, actor que va deixar la temporada la sèrie doncs, la, la temporada passada. A l'any 2008 Kathine Hiagel es va enfrontar directament amb els guionistes d'Anatomia de Grey perquè eh, no havia rebut cap nominació a l'Oscar perquè els Gui el semi perquè els guionistes no li donaven bones trames al seu personatge. Ja l'any 2009, en el show del David Letterman, es va queixar de les seves condicions de treball. Es va queixar de que es va passar 17 hores rodant un dia, que això no podia ser, que era inhumà, etc etc. Mm, ho acabem de dir, Terre Knight va abandonar la sèrie, que era un dels seus puntals grans amics que hi tenia, i la temporada 6, que és la d'aquest any, el seu personatge ha aparegut molt poc. Només ho ha fet en els primers episodis, després va aparèixer, de fet, tenia un permís per ausentar-se de la sèrie perquè havia de rodar la pel·lícula Life as, as we know it. Després de rodar aquesta pel·lícula va tornar a la sèrie, això va ser el mes de gener, i es va prendre unes vacances després de l'adopció eh, amb el seu marit d'un nen. Ell havia de tornar a rodar el eh, rodatge al plató a partir de l'1 de març, però sorpresa, la noia no torna, és dir, no es presenta, eh, fa un nou xou. I, en realitat, després de mesos de discussions intenses entre Sonda Reims i Katherine Hegel, finalment amb l'ABS s'han posat d'acord eh, han partit peres i ella ja no tornarà, és a dir, el seu personatge no tindrà un comiat de la sèrie, simplement escolta, eh, ja no tornis més li han dit això, o sigui sí. que té un comiat una mica trist d'Anatomia de Grey que ja ha perdut eh, en el seu transcurs a tres personatges importants, i sigui Washington, Terra Knight i ara la Catherine Heagle un actor que, que canvia de sèrie, perquè bé, no sabem si herois tindrà cinquena temporada o ignorem, el cas és que Sandy L. Ramamurthi, que feia el, el paper del, del Mohinder Sureix, abandona ah. la sèrie i ha fitxat per una sèrie que es diu Cover Affairs, que és una sèrie que hi protagonitza la Piper Parabo sobre un, bueno, una sèrie d'espionatge centrada en un personatge doncs, de, de, de la CIA. Ah, i la notícia, que jo no segueixo aquesta sèrie, però tu, Aram, em sembla que sí, que és que anuncien que la vuitena serà probablement l'última temporada de 24, audiències en decadència, els costos són molt grans i la sèrie diuen doncs, que no té s'està parlant d'una possible continuació cinematogràfica o fins i tot que la podria comprar una altra cadena. No sé, tu encara segueixes 24? Uh, no, la veritat és que he vist algunes temporades, no totes, però uh -huh. la setena, per exemple, ja no l'he vist. Uh -huh. A mi m'agradaria comentar una altra, una altra sèrie, que no sé sí. si jo ja ho comentava la setmana passada, que és que 4 han estrenat Castle. Ah, no, Castle, jo no l'he vista. La però sèrie, ah, el sí. protagonista és en Mal, de, uh -huh. el capità de la Firefly. Sí, sí, sí. I, uh, doncs bé, la setmana passada la vaig veure sí, és una sèrie que d'aquestes del piló, vull dir res exacte, especial no... segona exacte. divisió, on s'ha escrit Deu un crim per ara allò que dius, és que no aporta gaire res de nou fet les audiències no n'està gaire bones tampoc eh? o sigui, coneguin a quatre, això dues setmanes més i se'n va al carrer doncs eh, preparat que anem directament a la xafarderia, ai, eh... ai, que pesat que estic amb la avui amb l'Alcomi, que l'aram la telaraña de Spider-Man, la capa de Superman, el batmòbil de Batman i les orbes del Lobezno a punt d'entrar en acció a la redacció del còmic. Doncs vinga, com vulguis, comencem. Comencem amb les nominacions als Premis del Saló del Còmic de Barcelona. A veure, n'hi ha algunes que pot ser que ja estiguin una mica cantades, perquè recordem que el còmic que guanya el Premi Nacional... És veritat, sí, sí, sí. ...guanya també el Premi a la sí. del Saló del Còmic. A veure, els nominats a Millor obra Estrangera publicada a Espanya, tenim uns quants còmics interessants, almenys dels que jo conec, tenim Star Superman, que està arrasant a molts, molt, a molts i molts de Premis de uh -huh. gran Morrison i Frank Whiteley, que aquí ja està publicat en sí. un sol volum. Sí, sí, sí. Un volum maco. Un volum maco. Tenim el Gènesis de Robert Crumb, o sigui, la història de la Bíblia en còmic de Robert Crumb, que uh -huh. també està triomfant. una Un Pinotxo, que també ha tingut molt d'èxit, que també han, edit, han fet una edició de luxe en castellà, els de la cúpula. I Diagme Novelty, librari de Chris Ware. Saps aquell còmic petit que vaig deixar? pues en Chris Ware ha publicat ah? un altre volum. Sí, oh. home, el boi sí, sí, aquell. és sí, sí. sí. es conversa interna entre vosaltres, eh? Comentaven en Jesse Sí. doncs en Chris Ware ha publicat un altre còmic i ara fet la versió contrària si l'altre era tamany quartilla aquest és un àlbum que jo crec que si no dinar 3 s'hi costa moltíssim és un trencastanteries total l'última obra de Chris Ware uh -huh. veurem qui s'ho dura, jo aposto però a l'estar de Superman molt bé. Crec que Home, tenia... sí, la, la dixera molt bona A millor obra del 2009 tenim L'Arte de Ballard d'Antonio Altariba i d'en Quim que és, si no m'equivoco, últim premi nacional d'Alcoma i per tant és que segur que guanyarà aquesta i les altres pues, tenim Les Calles d'Arena de Paco Roca que és uh -huh. l'autor de l'últim premi l'anterior, mm, com es deia ara, Arrugues Arrugues, i sí, tant, sí, sí Arrugues, ara confia Home, és que és que estava bé, eh? A uh -huh. mi la veritat que em va agradar. A més a més, Evarte Bovard també està nominat el millor guió del 2009 i en Quim està nominat com a millor dibuix del 2009 per Evarte Bovard. Té totes les nominacions del món. A part d'això, una cosa curiosa que és que segueixen fent el Premi Llibreria Especialitzada de 2009. És un premi un prem... que fot certa gràcia. Sí, una mica de pena, jo diria, eh? i el premi consisteix en un estant de 12 metres quadrats gratis per l'edició del Sol del Còmic de l'any que ve, per la número 29 la del 2011. Això és perquè cada vegada hi ha menys llibreries i, i més coses irrellevants. Pues, doncs mira, no t'estranyi, que, que cada cop hi ha més merchandising sí. i tal, i el Sol del Còmic ja no està en el lloc que anaves a buscar el número suelto que et faltava de la coerció. Això ja. hi ha cada dia menys. Això de veritat és que s'ha perdut una mica. S'ha greu. Mm -hmm. a, mi aquests, sí, a mi també quedar-me amb els dits tintats i sí, jo anar remenant, sí. ara hi en res, n'hi ha quatre o cinc parades i ja està. Sí, bueno, veurem aquest any a veure què tal. Uh -huh. Què més? Purita Campos, guardonada amb la medalla de les Belles arts. Uh, fa poc s'han donat 25 medalles de les belles arts a Espanya i li han donat una Purita Campos. Sabem qui és Purita Campos? Sí, la Marta sí. Sí, no? Sí, sí, sí la creadora d'Ester. Sí, exacte. La d'Ester, tu cara... hi tens encara per sí. casa? De comis ah, bueno. d'Ester? Es venen moltíssim, les reedicions que estan fent ara uh -huh. s'estan sí. venent com surros. Apel·lar una mica a la nostàlgia Clar, la és que funciona. Nostàlgia. Sí, funciona, sí. funciona. Funciona, no direm pas que no. Tant. Doncs va començar ella com a portadista de Bruguera i va acabar fent personatges famosos com l'Ester cara estan aquí reeditant. A eh? que ens n'alegrem. Sem sempre que donen un, pro, un premi de cultura a un autor de còmic és que... Sí, I, escolta, mira, és un, un petit pas. I tant, no? i tant. Un petit sembla pas. Estrenament... És, bueno poc reconegut tot això. Ja s'acosta. Què més? Passem ja notícies del mercat americà. Tenim una nova col·lecció per The Flash i torna Barry Allen. Recordem que Barry Allen va ser el segon Flash que es va morir en les crisis en les terres infinites allà per mitjans dels vuitantes i és un d'aquests personatges que misteriosament han aconseguit no ressuscitar. Perquè, ostres, quan tu penses en Flash penses en Barry Allen. Almenys. No sé si és per aquella cutre sèrie mm -hmm. de televisió que van fer fa molts anys... Mm -hmm però sí, associes, sí, és que no? associes però doncs això són les persones que fa com 30 anys que no llegeixen un còmic de Flash Clar, per, sí, o 25 sí. anys potser mm -hmm. perquè si no recordo malament la crisi d'antiarres infinites és de mitjans dels 80, sí, dels 80 sí, sí. per tant doncs ha sigut Wally West des de fa a la tira i ara torna a Barry Allen la veritat és que no puc dir que m'anà alegri eh? mm? no puc dir que m'anà alegri perquè també ha retornat Supergirl una de les coses bones que tenia la crisi d'antiarres infinites és que hi havia gent que la palmava i que no tornava, això, i ara en qüestió de 3 o 4 anys han, han tornat, per tant el fet de morir-se li treu una mica transcendència, que Superman mori ja saps que tornarà, que Batman mori ja saps que tornarà, fins i tot uh, Steve Rogers, tot i que estan tardant a ressuscitar el Capitán d'Amèrica però ja està, que ten, tens algun ja prenecimiento ja aquí, ja i ha, i ha arribat a les, les llibreries això, han tardat anys a ressuscitar-lo, sí, hem estat sí. anys sense Steve 3 anys, eh? potser Exacte. sense Steve Rogers L imagina -te. sí, sí doncs mira, però sí tots saps que sempre tornaran, però ara amb aquests que ja feia 20 anys que estaven morts, dius, bueno, aquest ja no torna, pues uh -huh. mira, torna. Molt bé. Què més? Què més? Té, us passa una imatge perquè us fa una idea del nou disseny de personatges d'Stone Xingxi men que és la sèrie que es va fer famós amb Josue Don i John Cassaday va passat a la història per el que veig amb ha, passat la història, ha passat a la història tenim una nova formació un nou disseny de personatges una tormenta també que sembla que retorni una mica als 80 perquè torna a portar aquell pentinat així panc aquella cresta ah, sí, algú el... Secret Wars, no?, que va fer famós en aquest ah, còmic. Doncs el guionista Warren Ellis compta amb un nou dibuixant que és Cari Andrews, que ha decidit doncs, agafar i eh, crear una nova estètica pels personatges. No, no ens acaba d'agradar això, eh? A mi no no sé què ha volgut fer si, si, si una mica caricaturesc una mica manga, però la veritat és que no ens acaba de fer el pres no, bueno, no. si això algun dia s'arriba a publicar aquí ja, ja podrem tant, opinar més mm. sí, la veritat és que l'Astonishing X-Men està parat no, no, torna el més que veig pel saló del còmic crec que eh, torna, a veure, a veure si és veritat o els primers números de Warren Ellis la veritat és que la de Josue Dona és una de les millors coses que s'han fet amb mutantesa en els últims temps sí, està molt bé, Bastant el molt bo Sí, boníssim, clar. Jo sí, que bastant sí, sí. millor que, que els X-Men de Grant Morrison, per mi. Sí, i a sí, Grant Morrison jo me quedo amb els 12 primers números i la resta bastant oblidable. Eh? Sí, com més evolucionava la cosa, menys original era. Sí, sí, sí. Era els primers 12 números, molt bé. Tornava una mica als camins clàssics. No, sí. sé, no, no em va acabar de fer el pes. <laughs> més coses... Uh, no sé si heu vist ja a les lliuraries un volum que es diu La Muerte de Clark Kent. Sí, això què és? Va vale. bé, doncs la veritat és que mm, no m'interessa gens, per tant <laughs> suposo que serà Superman que la torna a palmar, però que cop sigui Clark Kent, va, vés a saber. Però és una esmarrer edició d'aquella etapa. No, no, no, no, això és material nou, però el que m'agradaria comentar és que hi ha dues pàgines que estan defectuoses perquè estan en Italià. Ah, l'últim vale, o sigui, capítol de La mort de Clark Kent si algú se l'ha comprat i encara no se l'ha llegit doncs que sàpiga que hi ha dues pàgines en, en italian però uh, l'editorial ha informat de que està en procés de fer una reimpressió i que d'aquí a poc subministraran els exemplars corregits a les tendes, pues mira, que els hi enví la eh? contraportada retallada o sigui, tu has d'agafar el teu còmic, retallar-li la contraportada portar-lo a la llibreria la llibreria ho enviarà a l'editorial i aleshores t'enviaran un còmic per uh, canviar-lo hi ha algú que faci controls de qualitat que s'ho llegeixi tot abans de... però és clar, és que... No. No, no, no. Si no, això no passa. És que, a més a més, es, bueno, jo recordo algunes coses de traducció, a part mm. que m'espatllen l'experiència del còmic, que eh, fa mal. Yeah. Envia l'últim ombre, per exemple, amb mm. unes coses horroroses. Alguna última cosa que em d'anar acabant, ara? Una última ràpida, notícia així ràpida. Eh? Doncs que en Peter Parker el despedeixen. Ah, sí, és veritat. El han fora de la feina. Oh, pobra. Bé, bueno. bueno. Ja, que es busqui la vida sigo tot sí. moltes coses i ja, aquest otomai ja s'en sortirà. És la crisi. Doncs nosaltres ens acomiadem, Aram, Jacint ens retrobem la setmana que ve, la Marta. La que, ve. Uh, que, que, ve. que ens visiten Tono i de la Torre, que parlarem del llibre que ha publicat, la sèries es que no me dejan dormir. Nosaltres us deixem a la cançó d'una película que s'estrena la setmana que ve. El grup Myfield és The Vastest Time. Oh. Mm. This